Berri motzak. Hiru. Gidari gaztea. Berri hau Bilbotik heldu zaigu. Bilboko udaltzaileek bederatzi urteko mutiko bat atxilotu, atxilotu zuten eta Joan den larun batean Goizaldeko bostak aldean. Dirudienez, udaltzaileen patroilla batek auto bat ikusi zuen semaforo gorri bat pasatzen eta gelditzeko agindu zioten. Autoko gidariak ez zuen kasurik egin eta udaltzaileak jarraitu zioten. Orduan pertsekuzio bat hasi zen eta hamar bat minutu geroago mutikoaren autoak txoke egin zuen beste batekin, eta bertan bukatu zen abentura. Udaltzainak atea ireki eta arrituta gelditu ziren autoko gidaria bederatzi urteko aurra zela ikusi zutenean. Aurra, honik irten zen istriputik, eta udalttziniek epaileengana eraman zuten..